12. A tanáraim többsége kedves lélek volt, akik békén hagytak engem, akik megértették mindazt, amivel küzdöttem, és nem akartak többet adni nekem, mint amennyit elviseltem volna. Dawson úr, aki a kápolnában orgonált, rendkívül gyengéd volt. Mr. Little, a dobtanár, rendkívül türelmes volt. Tolószékbe kényszerülve, a furgonjában jelent meg a dobórákon, és egy valóságig tartott, mire kiszállt a furgonból, míg bejutott az osztályterembe. Aztán elég időt kellett hagynunk, hogy az óra végén visszaszállítsuk a furgonjába, így soha nem volt húsz percnél több időnk a tényleges tanításra. Nem bántam, és cserébe Mr. Little soha nem panaszkodott, hogy a dobolásom nem igazán fejlődik. Néhány tanár azonban nem kegyelmezett nekem. Például a történelem tanárom Mr. Highgames. Mr. Highgames Games sportpálya melletti bungallójából éjjel-nappal hallatszott a vizslák, toszka és bédirikoltozása. Gyönyörűek voltak, foltosak, szürke szeműek, és Mr. Highgames úgy dédelgette őket, mintha a gyermekei lettek volna. Ezüst keretes fényképeket tartott róluk az íróasztalán, ezért sok fiú egy kicsit különcnek tartotta. Így hát ordító sokként ért, amikor rájöttem, hogy Mr. Highgate szerint én vagyok a furcsa. Mi lehet furcsább, mondta nekem egy nap, mint hogy egy brit herceg nem ismeri a brit történelmet. Nem tudom fogni, Wells. a vérkonairól beszélünk, ez semmit sem jelent önnek? A semminél is kevesebbet, uram. Nem csak arról volt szó, hogy semmit sem tudtam a családom történelméről, nem is akartam tudni semmit. Elméletben szerettem a brit történelmet. Bizonyos részeit érdekesnek találtam. Tudtam néhány dolgot, például a magnakarta aláírásáról 1215 júniusában, runmady de csak azért, mert egyszer láttam a helyet, ahol ez történt, kocsiának ablakán keresztül. Pont a folyó mellett. Gyönyörűnek tűnt. Tökéletes hely a béke megteremtéséhez, gondoltam de apró részletek a Norman hódításról, vagy VIII. Henrik és a pápa közti viszálykodás részletei, vagy az első és a második keresztes hadjárat közötti különbségek? Kérem. Az egész egy nap csúcsosodott ki, amikor Mr. High Games Charles Edward Stuartról, vagyis harmadik Károlyról beszélt, ahogy ő gondolta magáról, trónkövetelő. Mr. High Gamesnek határozott véleménye volt a fickóról, Miközben forró dühében megosztotta velünk ezeket, a ceruzámat bámultam, és próbáltam nem elaludni. Hirtelen Mr. Higgs Games megállt, és feltett egy kérdést Charles életével kapcsolatban. A válasz gyerekjáték lett volna, ha az ember elolvasta volna a tananyagot, de senki sem olvasta el. Wells, ezt tudnia kell? Miért kell tudnom? Mert a maga családjáról van szó. Nevetés. Lehajtottam a fejem. A többi fiú persze tudta, hogy királyi Sarri vagyok. Ha egy fél másodpercre elfelejtették volna, a mindenütt jelenlévő felfegyverzett testőröm, és az udvaron szétszórt egyeruás rendőrök örömmel emlékeztették volna erre őket. De kellette Mr. Higgs Gamesnek ezt a háztetőkről kiabálnia? Muszáj volt használnia ezt a számomra terhelt kifejezést? Engem a családom semmivé nyilvánított. A tartalék. Nem panaszkodtam emiatt, de nem is kellett ezen rágódnom. Sokkal jobb volt, ha nem gondolok bizonyos tényekre, például a királyi utazások főszabályára. Apa és Vilmos soha nem utazhatott együtt, egyszerre, egy repülőn, mert nem volt szabad kockáztatni, hogy a trón első és második várományos a halála esetén esély legyen arra, hogy a trónörökösök örökösök sora kitörlődjön a történelemből. De hogy én kivel utazom, az soha senkit sem érdekelt. A pótkirályt mindig meg lehetett kímélni az ilyesmitől. Tudtam ezt, ismertem a sorrendet, a helyemet, miért kellett volna hát kitanulmányoznom? Miért jegyeztem volna meg a múltbeli kímélők neveit? Mi értelme volt ennek? Sőt, miért követtem a családfámat, amikor minden nyom ugyanahoz a levágott ághoz vezetett, a múmiához? Óra után odamentem Mr. Higgs Games asztalához, és megkértem, hogy hagyja abba a szekálásom. Mit hagyjak abba, Wells? Azt, hogy mindig zavarba hoz, uram. A szemöldöke felszállt a hajvonaláig, mint a megriadt madarak. Azzal érveltem, hogy kegyetlenség lenne bármelyik másik fiút úgy kiemelni, ahogy ő engem, bármelyik másik diáknak a ludgróban ilyen éles kérdéseket feltenni a díd nagymamájáról, akármiről. Mr. Hikes Games morgott és szuszogott. Túllőtt a célon, és ezt ő is tudta. De makacs volt. Ez jót tesz neked, Wells. Minél többször felszólítalak, annál többet fogsz tanulni. Napokkal később azonban, az óra elején, Mr. Hikes Games békeajánlatot tett magnakarta stílusban. Átnyújtott nekem egy fából készült vonalzót, amelynek mindkét oldalára fel volt vésve, 1066-os Haroltól napjainkig minden brit uralkodó neve. A királyi vonal, centiről centire, egészen a nagyig. Azt mondta, hogy az asztalomon tarthatom, és szükség szerint használhatom, hivatkozhatok rá. A mindenit. Mondtam. Köszönöm.